Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. Priserne stiger og stiger. Jeg så at høre på det Der burde være en korps Ombudsmand der holder øje. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til mine begavede og bramfri gæster, der skal tale om både Trumps problemer og danske skatteskandaler. Birgitte op udlandsredaktør her på Berlingske, og USA kender i alle detaljer. Og velkommen også til Mads Brygger, chefredaktør på Frihedsbredet og meget andet. Velkommen i Østergaards Salon. Tak fordi I ville komme to. Jamen selv tak, fordi vi måtte komme. Tak for det. Mas i, i 2019 der lavede du dokumentarfilmen Cold Case Hammerskjold verdens største mormysterie eller mest idiotiske konspirationsteori. Ja. Yeah. Den handler jo om, hvorvidt FN's daværende generalsekretær, svenske Dag Hammerskjold i 61 omkom ved et banalt flystyrt, eller om der ligger meget mere bag. Og nu har du så skrevet bogen Dr. Maxwell, formoder jeg, hedder den, som er jo vel er en fortsættelse af din dokumentarfilm. Hvorfor kunne du ikke slippe den sag? Det kunne jeg ikke, fordi jeg har af natur OCD. Jeg har nemt ved at blive besat af emner, der optager mig. Og en tangent, der knytter sig til sagen om Hammershjul og flystyrtet, er en meget mystisk sydafrikansk privat milit, der hedder det Sydafrikanske Institut for Maritime Research. Og til det institut knytter sig så, den mest skurkagtige og uhyggelige mand, jeg nogensinde er rettet ind i, som er øh, Dr. Maxwell. Mm. Og øh, når man først har fået ham ind under huden, så er det meget svært at slippe den igen. Og især fordi, og det knytter sig til hele sagen, det er det er uafgørlige, det er et mysterium, der ikke kan afmystificeres, og man mm. kan blive ved og ved og ved med at grave i det. Og der kommer helt tiden nyt, altså her i, for nogle dage siden kom den seneste FN-rapport om, øh, om flystyrtet, der anbefaler flere undersøgelser. Så den bliver ved. Er man i tvivl om, hvad der er falsk, og hvad der er virkelighed, når man har læst den? Bliver du selv i tvivl? Jamen, ja, det gør jeg, og det tilkendegiver jeg også undervejs. Mm. Det er en, hvad hedder det, balancegang mellem... Øh, Sandhed og fiktion. Også fordi Dr. Maxwell han skrev en nøgleroman om sit eget liv, der er en fiktionaliseret udgave af, af ham selv og det, det, han har bedrevet. Så hvem han er, er også et mysterium. Ja, det er det. Vi skal tale mere om øh, folk, der har haft lidt svært ved at skældne løgn fra sandheden i dag, nemlig øh, Trump. For vi har talt virkelig meget om dansk politik her i disse salonger, og det kommer vi også til at gøre mere senere i dag. Men først så skal vi tale om et andet valg, nemlig det amerikanske midtvejsvalg. Ja, Birgitte Boer, på forhånd havde demokraterne jo frygtet, og republikanerne håbet, at det her det kunne blive sådan en affyringsrampe for Trump. At Trump kunne bruge det til at skulle vælge som præsident igen om to år. Men sådan er det ikke rigtig gået. Hvorfor? Nej, sådan er det ikke gået. Og jeg vil også få at påstå, at det var i høj grad at Trump der havde håbet det. Det var ikke nødvendigvis hele det republikanske parti. Øh, men det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at øh, republikanerne havde alle forudsætninger for at få et godt valg. USA befinder sig et sted, hvor der har været store prisstigninger, mange føler deres private økonomi er presset. Der er en traditionel øh, højere tillid til republikanerne, når der er økonomisk trange tider end øh, til demokraterne. Man har også en situation med stigende øh, Inflation, man har stigende kriminalitet i de amerikanske store byer. Man har en meget upopulær præsident. Joe Biden er, øh, alle ved, han er gammel, øh, relativt uinspirerende politisk figur. Han er også bredt, diplomatisk. Han er også ja. bredt upopulær. Det er ja. han både men hvad, selvfølgelig hos republikanerne. Hvorfor der så parti. galt på republikanerne siden, når de ikke kunne hive den hjem? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Og det, der er enighed om nu, det er, at det primært er Trump, der er gået galt. Trump, han ejer det her nederlag. Og det gør han, fordi han har blandet sig på en måde, som egentlig er ret uhørt for en ekspræsident, måske kommende præsident. Han har udvalgt alle mulige kandidater rundt omkring. Mange af dem er primært udvalgt, fordi de simpelthen støtter ham i den store løgn. Altså, at valgresultatet i 2020 ikke var rigtigt, at det var, mm. øh, at det var Biden. Det ikke var Biden, men det var Trump, der vandt. Og de kandidater er i stort omfang blevet fravalgt af vælgerne, øh, som simpelthen har sagt pænt nej tak. Der er også nogle andre strømninger i tiden. En af dem er for eksempel abort, som har fået mange kvinder ud at stemme. Summa summaum er i hvert fald, at Trump har truffet nogle elendige beslutninger, som nu har givet et elendigt valg. Og så skal vi lige have med en sådan demokratisk krølle, fordi nu skal vi jo ikke gøre dem alt for heldige. Der har jo også været et forløb i løbet af valgkampen, hvor de har altså postet penge i at fremme nogle af de mest utrære republikanske kandidater, fordi de så tænkte, dem kan vi bedre vinde over til sidst. Det er fuldstændig rigtigt, men hele den der økonomiske strøm, der går forud for et valg i, i uh, USA, altså den, den er uhæmmet øh, og bliver det mere og mere. Øh, så det er rigtigt, altså demokraterne har jo håbet på, at de her dårlige kandidater ville føre til et dårligt valg, og det har den også gjort. Men noget af det, der er spændende, og det, altså jeg, jeg må sige, jeg har dækket efterhånden amerikansk politik i lang tid øh, og jeg har været så frustreret over det fordi det har en øh, det har haft sådan en over sig det er ligesom om at det hele har været øh, det har været den samme fortælling øh, som er endt i, nå ja og de er så polariseret, der er et venstre og et højre og ingen, ingen vil midten, ingen vil noget andet Øhm, og, og det gør på en eller anden måde politik meget uinteressant, at der er så få vælgere, der kan flyttes. Så jeg glæder mig over, at det her det er dog en form for opbrud. Og så glæder jeg mig over, at der nu kommer spænding ude på den amerikanske højrefløj, fordi Florida's guvernør Ron DeSantis, som jeg tror på, bliver USA's øh, måske kommende præsident, i hvert fald præsidentkandidat, han har fået sådan et 40-60-kanonvalg i Florida, som han har forandret fra at være svingstat til at være en rød republikansk stat. Og det har skabt et momentum for Hans som nu gør, at han ligner en meget meget real og seriøs udfordrer, mens Trump ligger roder rundt og ruller sig i sit eget nederlag. Ja, og det er Trump jo ikke just øh, begejstret for. Lad os lige høre en øh, en kommentar øh, Trump kom med til denne her sejr i Florida. Trump at 71, Ron DeSantis at 10%, Mike Pence at 7. Oh Mike's doing better than I thought. Ja her var det altså Trump, som giver De Sanchez ønavnet Ron de og dermed driller ham med vel at være sådan et moralsk overlegn og alt for politisk korrekt i trumps øjne. blev det taget vel imod? Det kan, overfattes. det kan oversættes til selvretfærdig, altså sådan en type. Og det her, den her kommentar falder faktisk dagen før, eller et par dage før midtvejsvalget, hvor Trump jo allerede går i gang med den her intimidering, som han er notorisk kendt for. Og det man ved er, når øgenavnene begynder at rulle, og når intimideringen går i gang, så er det fordi Trump føler sig troet. Bemærk også, at han skyder en giftpil afsted mod Mike Pence, mm -hmm. som er bogaktuel netop nu med sine erindringer, hvor han skriver om, hvorledes Trump forsøger at presse ham til at øh, ikke ville øh, anerkende øh, præsidentvalget. Det er rigtigt. Og, og det, der er interessant ved det her, netop det her udfald, fordi det er jo sket før mange gange, at altså Trump stiller sig op på en scene, så sviner han folk til, og så jubler mængden. Det her, især angrebet på Ronald Santis, det kom der nogle meget voldsomme reaktioner øh, på fra de republikanske influencer, Altså dem, som har øh, adgang til mange mennesker, dem, som er seriøse stemmer i partiet. De det, og de advarede mod det, og de sagde, hold op Trump og disciplinér dig selv. Altså dybest set luk røven. Det var det besked, der sådan, øh, den besked, der flød Trump i møde. Mm. Og, og det er altså nyt... Og det er også det, vi ser efter valget, da den, den øh, reaktion voksede i styrke. Folk er bundtrætte af ham. Og jeg vil sige, at hvis man skal sætte en, en overskrift på Trump, selvom han er en overlever og måske kan komme tilbage igen, for det har han gjort mange gange før, der tegner sig altså sådan et øh, skilt hen over himlen, hvor der står træt af Trump. Mm. Øh, det, det er det, mener jeg. Det er der må også at han virkelig har, øh, har tabt midtvejsvalget, uden at være stillet op. Øh, hvad kan demokraterne bruge det til? republikanerne meget... st står til at vinde, øh, repræsentanternes hus, senatet ligger og vipper. Men det, der hører med til historien, er, at normalt så får en amerikansk præsident lammetesk ved første midtvejsvalg. Så, så Biden klarer det så, særligt hvis han beholder senatet, det er mere end bestået. Altså han klarer det virkelig med skindet på næsen. Men hvad kan demokraterne så bruge det her til frem mod næste valg? Men det er jo det, der er interessant, fordi hvis nu ikke, de havde sådan en, en gammel mand som Biden siddende. Hvis de havde en ung, spændstig, lækker kandidat, så ville det til Hvis de havde, de hvis de havde deres, run Præcis, ja. og det er jo det, Ron DeSantis også udstiller, at nu har de en mand på højrefløjen. De har en reserve, og de er allerede gået i gang med at få Trump sådan ud, øh, sådan at de kan få, få ham bragt i spil. Men hvem har demokraterne, og det synes jeg virkelig er udstillet nu. Biden siger, at han går og overvejer, om han vil genopstille, og sådan, at ham og Jill går og snakker der om det nogen, der hjemme der det i det tror på det jeg tror ikke på det. Jeg, jeg tror, en ting er, at måske kunne han godt være fristet af det. Jeg tror simpelthen fysisk næsten ikke, at han kan. Altså, han kan jo ikke gå nærmest. Så, så vi, og, og jeg mener også, at det vil være fuldstændig uværdigt, at man skal til at have en præsident, der som 82-årig, og skal tage hul på sin sidste periode. Ikke? Hvis man ser på, på hans tilstand nu, og så lægger de der seks år oveni, som der er til, at han så vil være færdig med sin næste periode. Puha, det, altså, det går ned og bakke i de der år. Men hvem er det, og det skal de altså til at finde ud af, og det skal gå sådan relativt stærkt med at begynde at bygge en talentmasse op, for det er de forsømt i mange år ude hos demokraterne. Men det næste præsident vil, hvad, hvad kommer det til at betyde for resten af verden? Fordi måske er det sådan et punktum for trumpismen, men, men hvor står USA i dag i forhold til den øvrige verdensorden? Det er meget svært at forestille sig, at USA, der ikke bliver mere indadvendt. Altså, hvis Biden er jo sådan en last man standing inden for den der gammeldags internationalism, øh, hvor han virkelig øh, ønsker sig, at USA skal være verdensleder og tons massevis af, af penge i andre lande, som man også har set, de har gjort. Det. De har været den største bidragsyder i forhold til øh, at hjælpe Ukraine, både militært og økonomisk. Øh, de kommer til at bruge meget mere krudt på Kina de kommende år, det er der ingen tvivl om. Og, og en mand som Ron DeSantis, selvom han er øh, foretræk frem på, for Trump, øh, også for os her i Danmark, fordi der er en, øh, trods alt øh, en, en sådan... Et resonemang i det, han gør, altså det, det er ikke sådan noget impulsivt styret ligesom det meget har været med Trump, men han repræsenterer jo den samme udenrigspolitik langt hen ad vejen, som handler om, altså America first, og man skal ikke tåne sin masse penge i alle mulige andre lande. Ja, jeg synes, at vi, skal, vi skal faktisk blive med et vejsvalget, eller i hvert fald amerikansk politik, Birgitte, fordi vi skal bevæge os over i din uh, kæphest. Fordi nu har vi talt meget om, øh, om republikanerne, og du er faktisk ret træt af, at de danskere oversætter amerikansk politik en til en til danske forhold, og at der er så mange, der udskammer, at nogen vil stemme på republikanerne. Hvad er problemet? Jeg synes, mange gør sig meget lidt umage med at forstå forskellene, blandt andet at der jo i USA er topartisystem. og det gør, at republikanerne jo dybest set spænder fra et eller andet sted ind på midten, og så langt ud til på det højre populistiske overdrev. Og det samme gælder jo for venstrefløjen, altså mange af demokraterne har jo også holdninger, som aldrig ville blive gutteret i Danmark, men vi er ligesom opdraget med at altså for eksempel hvis man skal tage bare af jo kørt meget aktivt også i Danmark som var chokeret over den her omsøelse ved Højesteret og selvfølgelig med god grund men mange demokratiske kandidater her til midtvejsvalget er jo at man skal kunne få en abort helt frem til tredje trimester mm. Så, og det vil man jo aldrig acceptere i Danmark eller resten af Europa. Nå, men det, det jeg mener, jeg synes der er en, en øh, udskamning og sådan en fordømmelse og, og, og en stillingtagen, øh, som foregår på sådan et, et mærkeligt fordansket grundlag. Øh, og folk må gerne mene noget. Jeg er lykkelig for, at nogen interesserer sig for øh, USA, fordi ellers så havde jeg jo selv været arbejdsløse, ja. eller, og, og, og der var jo ingen, der havde givet det at læse vores artikler. Så, så gudskyld for det. Men, men jeg synes, den der, det der behov for hele tiden at ytre sig, jeg ser det alle vegne, både på sociale medier og meget i min egen indbakke. Folk forstår ikke, at vi som, øh, for eksempel som borgerlig avis kan finde på at, at skrive noget som helst kritisk om Trump. Og omvendt så jeg også gang Kamala Harris blive vicepræsident. Folk var ældre, hvile over nu havde vi fået en kvinde, som da var en, en minoritet som vicepræsident i USA. Og det er da dejligt, at jeg er stor tilhænger af kvinder på øh, magtfulde poster, men jeg mener ret beset, at Kamala Harris virkelig er en dårlig politiker. Hun har været en katastrofe. Og, og vi vice præsident, hun var det jo også før, hun måtte udgå af det demokratiske med man smedte lige ned halvanden procents tilslutning. Og, og, og det er jo bare sådan et eksempel på, altså at, at der går sådan et jubelkor i gang, uden nogen har nogen som helst sådan en substans, eller har, har forsøgt at sætte sig ind i det. Jeg tror også, at det hænger sammen med, øh, at stort set alle danskere i dag har et, øh, et Netflix-abonnement, at, at, øh, at det at, i hvert fald for en del danskere er en regelmæssig oplevelse at tage en smuttur til New York. Øh, og så knytter man an til virkeligheden og tænker, jamen jeg er, jeg er USA-ekspert. Øh, og på den måde er vi en nation af, af, af virologer, øh, sofa -virologer og Landstrænere og USA-eksperter. Og, og USA-eksperter. Og, og, USA mm. øhm, og, og der er bare, det er jo sådan en helt banal i så der er bare en kæmpe forskel mellem at have været øh, et, et par uger i New York og til at have en altså, dyb forståelse for, hvilket altså, enormt land det er, hvor kompliceret det er, og så også at for eksempel det republikanske parti er, er magt og meget. Hmm. Enig. Men så skal vi tilbage til endnu en af dine dokumentarproduktioner, kan man vel kalde det, i 2004, da Bush stillede op til præsident, valg, præsidentembedet igen. Ja. Der rejste du til USA og kørte rundt i en autocamper sammen med en kollega, øh, og, øh, og fortalte, at I kom fra en organisation, som hed Dance for Bush, hvor I, øh, hvor I var over at hæppe på Bush-kampagne. Var, øh, altså, var det sådan et satirisk angreb på republikanerne, eller i virkeligheden på de danskere, som begitte her taler om? Det var ting som et, dengang, kosttilskud til Danmarks Radios i valgdækning. Og så var tanken så, at nu var vi modsat resten af Skandinavien med i Coalition of the Willing. Så må for ikke tage over og give en hånd med og bidrage til George W. Bushs valgkamp som danske neokonservative i røde blæsers og hvide bukser. Ja, det er meget. Man skal gå ind og se det. det er en ung masse brygger, der ligesom ja. gør sig i USA. Hvordan, hvad, hvad oplevede du med republikanerne der? Jamen, jeg oplevede for det første en utrolig begejstring over, at, at vi kom og ville involvere os i, øh, i valget og, og støtte op om dem. Øh, de var på det tidspunkt meget øh, frustreret over, at det, man kaldte Old Europe, havde vendt om ryggen. Øh, det var også derfor, at det var øh, i hvert fald i republikanske kredse øh, uleset at spise french fries, pomfritter. Der snakkede man om freedom fries på det tidspunkt. <laughs> øh, og så, jamen, så oplevede jeg, hvor, hvor, hvor enorme forskelle der er inden for det parti. Altså oversat til dansk, hvis man overhovedet kan det, så er det jo et parti, der spænder fra jeg ved ikke, æ, centrumdemokraterne og ud til stramkurs, og måske mm. noget, der er hensid stramkurs, hvis man kan forestille ja, sig nu det. nu har vi 14 partier i den danske valgkamp her, ikke? og her er der to at forholde sig til. De skal spænde ret bredt. Jeg mødte for eksempel jeg mødte en Rastafari-republikaner, øh, som, som jeg, jeg ikke havde forestillet mig øh, fandtes, øh, før jeg, jeg tog afsted. Øhm, og så, jamen så oplevede jeg, at, øhm, at det, der, altså, det eneste, der virkede suspekt eller upopulært, det var det konventionelle synspunkt. Øh, at jo mere øh, utræret øh, jeg vi udtalte os, jo, jo mere begejstret var det. Altså, mm. I stedet for at råbe for more years», hvis man så råbte «4 wars», så, så bryder der et vildt bifald ud. Jeg vil gerne lige uh, spille et lille klip fra serien, hvor I sidder ude i sådan en uh, trokkerlejr, tror jeg det er, Nærmest har sådan en uh, bonfire-chat, uh, hvor emnet uh, netop også er krig, mm. uh, og, og USA's handelkraft, og om USA's position i, uh, i verden i virkeligheden er bygget på at have en uh, fjende. Her er det så en uh, republikansk mand, som uh, kom kommer med sit synspunkt. The thing that I like about Bush, Bush has done what he said he was going to do and he stood up and said it was my decision. I did it. Mm. Hitler. Yes. Hitler was probably one of the most evil men that ever lived. Yes. But Hitler didn't care about what people thought. Hitler fought a war. Yeah, he did, the job. He did the job. Det er lidt vild sammenligning her med Hitler, synes jeg, men, men hvad sagde de mennesker i mød? Ham her var faktisk det, man vil kalde jordens salt. Uh, han var uh, trucker og republikaner ind til benet, og så havde han været i Vietnam, og var meget traumatiseret af det, uh, og, og sagde, jamen altså helt, helt grundlæggende, du er fra Danmark, du, du, du aner ikke, hvad... Hvad det vil sige at være krig. Hvad krig går ud på. Nej. Og så fortalte han frygtelige historier om, hvordan... Vi et kongesoldat, der kom løbende ud af busken, og han skød dem i hovedet, og så blev de med kødkår øh, trukket ind i, i junglen igen, og så, øh, så fik de sprøjt jeg ved ikke, øh, noget opkvikkende ind i kroppen, og så kom de løbende ud af busken igen, med ansigtet skudt i stykker. Og han sagde, jeg, jeg var vant til fra, fra lille, øh, fra, fra barnsbener, når man har skudt nogen, så, så de døde. Men, men dem, jeg lige havde skudt, kom, kom tilbage. Der er sådan en meget øh, malende scene, hvor han fortæller, hvordan han kommer ud og, og holder på hjernen, der er skudt ud med den ene hånd. Ikke? Altså, det, det, det er meget dramatiske beskrivelser. Ja, han, han har gjort nogle grundlæggende erfaringer om, hvordan øh, verden virkelig er, som øh, knytter an til, at han er republikaner og, og, og stemmer på, på øh, George W. Bush. Øh, altså... Hvad det? Jeg kom ud af det med en øh, altså, et mere øh, det ved, altså en mere nuanceret oplevelse af hvad det republikanske parti er og også hvor øh, hvor hvad det mangfoldig en størrelse amerikansk politik er øh, og at at man virkelig skal være påpasselige med at udtale sig skrådsikker om det. Men altså, det, det kan man jo også se nu her med det her valg, at, at stort set hele det amerikanske kommentariat, alle analytikere var helt sikre på, at nu kommer der en rød tidevandsbølge, der skyller hen over USA. Men, de, de, de tog næsten alle sammen fejl. Men det er rigtigt. forudsætningerne var der jo, som jeg øh, sagde tidligere, og så var meningsmålingerne jo også, de pegede jo også i den retning, og de er notorisk meget svære at regne med i USA. Men jeg synes, det du beskriver der er jo faktisk en meget rammende fortælling. Jeg husker første gang, jeg landede i USA, der var der en, der sagde til mig, no, everything is bigger, better, faster, more. Og det er virkelig rigtigt. Altså, de skæbner, man møder i USA, de er bare vildere end i Danmark. Hele der sådan, tankegrundlag er større og bredere, fordi... De, de har ikke den der danske øh, opdragelse, hvor man, øh, så snart man er konfirmeret, skal man helst begynde at betale til sin pension, og så skal man få en villa øh, et eller andet sted ude i Herlev, øh, og så skal livet gå med det. Altså de, de har bare ikke den der øh, grundlæggende idé om, hvordan livet skal være. Det er meget mere bredt og, og vildt. Og, mange flytter hele tiden, og man tager hele tiden tingene op til revision, ikke? Og det er derfor, det er svært bare at overføre til danske Jamen, jamen der er simpelthen en mentalitetsforskel, som er enorm, og det er jo det, man oplever, når man går på eventyr, på den der måde, som du gjorde, mm -hmm. og, og man får amerikanerne til at, at fortælle. Fordi det, min erfaring er i hvert fald, altså mange synes, jeg har meget travlt med at gøre amerikanerne til underordnede mennesker på en eller anden måde, end danskerne, og det er på ingen måde min oplevelse, sværtimod. Men, men det, det handler mere om, at deres når du har et anderledes tankegrundlag, så kommer det også bare noget ideologisk fuldstændig anderledes ud af, af det i den sidste ende. hvis vi bare lige skal runde midtvejsvalget af, hvad skal, vi, hvad skal vi lægge mærke til i amerikansk politik den kommende tid? Man skal følge med i de tre valg, der mangler afgørelse. Det er Nevada, det er Arizona, og så er det Georgia, som først bliver afgjort til december. Og så skal man holde øje med Ron DeSantis. Vi står foran et kæmpe opgave ude på højrefløjen. Stiller Trump op i næste uge, og vil Ron DeSantis udfordrer ham. Det er der, det kommer til at sne. Og så skal vi holde øje med Biden, som fylder 80 særligt senere på måneden. Og måske, måske bliver det ligesom afsættet, for han vil nå frem til, at han måske ikke stiller op næste gang. Ja, masser så skal vi videre til din kæphest, som godt nok har trådet til udlandet, men som udspringer her fra Danmark. Vi skal tale om svindel- og skatteskandalen omkring skat Og bare lige sådan for kort at få lytterne med på sagen, så begyndte den jo i 2012-2015 hvor den danske stat bliver snydt for 12,7 milliarder kroner. Årsagen er, at udenlandske svindlere henvender sig til skat og siger, at de ejer aktier i danske virksomheder, f.eks. Novo eller Maersk, og at de derfor ansøger om at få refunderet den skat, de påstår at have betalt for deres aktiegevinster. Og det er altså en skat, som de ikke skal betale, fordi de er udenlandske aktionærer. Men problemet er jo, at de aldrig har ejet de aktier. Øh, og det er ren svindel. Svinden der altså suget 12,7 milliarder kroner ud af statskassen. Hullet er nu lukket. Skattestyrelsen har stævnet 470 personer herunder den britiske finansmand Sanchez Saai, som har svindlet alene for omkring 9 milliarder kroner, og nu forsøger vi så at få ham udleveret fra Dubai. Øhm, ja, men der, han, han, han viste sit nye akvarium frem på YouTube forleden det var altså, øh, den, den skal vi lige omkring på et tidspunkt, for det var fuldstændig fremragende men altså vi mangler jo at få øh, vi mangler nogle retssager, i hvert fald på de store fisk for nu at blive det øh, ordsprog og så mangler vi også at få placeret politisk ansvar. Ja det gør vi og meget symptomatisk og meget dansk, kan man sige, at den eneste, der har samlet regningen op indtil videre, det er den mindste fisk, som er øh, Svend Nielsen, populært kendt som Skattesvend, mm. der arbejdede i den afdeling, der førte kontrol med Svend mm. Og til sidst var den afdeling skåret så meget ned til sokkeholderne at Svend var den eneste, der sad der. Jeg har faktisk et lille klip med Svend, mm. som DR har talt med på at høre. Tingene har det jo med at ned af Jeg ved ikke, om man må sige, shit rolls down, men... Sådan er det jo. Sådan ja. har Svend det i hvert fald. Det forstår jeg godt. Og alt imens så er der udeblevet et enligt opgør med dem, der havde det politiske ansvar. Dem, der tillod, at øh, hele skattearkitekturen øh, havnede i så elendig en forfatning, at det her kunne lade sig gøre. At det kontrolregime, som burde have været der, ikke var der. Og det kan man jo føre helt tilbage til 2006 VK-regeringen, som indfører en, en policy om, at øh, i stedet for at kontrollere virksomheder, så skal vi hjælpe virksomheder. Mm. Samtidig med, at man har nogle åbenbaringer i retning af, at hvis vi fyrer halvdelen af alle ansatte i skat og automatiserer og mckinsey det hele, så kan vi spare øh, millioner og milliarder af kroner. Og det ender i en katastrofe og så er der jo sådan nogle ting undervejs, der, der virkelig stikker ud i landskabet. altså i 2014 er daværende skatteminister Benny Engelbrecht i uh, BT, og giver interview om, at han har, uh, citat, verdens kedeligste job, siger han. Og det er så kedeligt, at han har optaget en, en musikvideo med sit uh, band, hvor han synger, at han hellere vil være rockstjerne. Mens han går rundt og spiller guitar og synger det, der er Sanjay i gang med at suge milliarder ud af landet. Mm. Og det er jo, synes jeg, virkelig forarveligt. Men altså, det bliver jo ved og ved, og så senest nu, takket være Jesper Tunel øh, den meget dygtige DR-journalist. Ja, for DR der er en ny udvikling i, i sagen. Ja. Ja, Jesper Thunel, den her meget dygtige DR-journalist, som øh, har øh, fuldt sagen, og også har lavet podcastserien om de hemmelige aktionærer. Øh, han har opdaget, jamen det her foregår stadig. Øh, der er ikke blevet sat en prop i hullet. Øh, nu øh, er der altså sket det, at man, altså, man er klar over, at at der stadig bliver suget millioner ud af landet ulovligt øh, af altså, fuskere og kriminelle. Omtrent 50 millioner vurderer skat. Men analysen er så, at det vil koste tre gange så meget at føre kontrol med øh, udbetaling og udbytteskat. Derfor lader man det passere. Mm. Og det er, jo, det er jo et vanvittig resonemang. Ja, man vurderer ligesom, at der vil være alt for meget arbejde i at kontrollere forholdsvis små beløb, så det må vi ligesom leve med. Ja, nu er Skattestyrelsen her jo ikke til at forsvare sig selv, så jeg vil gerne lige spille et uh, klip. Det er Danmarks Radio, som uh, spørger Kenneth Josen fra Skattestyrelsen om den her beslutning. Jeg taler om et sit aspekt. Der er også en retsfølelse hos de danske skatteyder, der jo har set tidligere på det her område, at der røg 12,7 milliarder kroner ud af kassen. Øh, tror du ikke, man får et lille hop i sofaen derhjemme, når man så hører, at man med åbne øjne nu vil udbetale ca. 122 millioner kroner til nogen, der ikke skulle have haft penge? Jo, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der løfter øjenbrynene her. Og det er derfor, det er meget, meget vigtigt for mig at sige, at vores arbejde baserer sig på grundige analyser. De analyser viser, at der er tale om fejl, og ikke om det, vi så tilbage i tid, nemlig at vi formodet blev svindlet for et meget, meget stort beløb. Og det er vigtigt for mig at sige, hvis vi opdager sager, hvor vi bliver forsøgt svindlet, eller hvor der er forsøg på svig, så kontrollerer vi sagerne til bunds, og så melder vi selvfølgelig også sagerne til politiet, men det er ikke det, der er tale om i de her sager, ifølge de analyser, vi har lavet. Mm -hmm. Så man må forstå, at der er simpelthen en forskel på, om pengene får sig ud af statskassen ved enten en fejl eller svindel. Ja, det er mailøst. Det er skønt, og det er jo øh, og det simpelthen ikke kan betale sig at kontrollere. Ja, og der tænker jeg bare at alle de danskere, og det er ganske mange vurderer jeg, der har oplevet hvor nytkære og altså analretentive skattevæsener er, hvis man skyder <laughs> dem bare den, altså, den, altså, en bold femøer. Øhm, de undrer os virkelig over det her. Og, og vi er jo fremme nu ved noget, som er meget fundamentalt for selve samfundskontrakten. Ja. Øh, og hvad dertil øh, hører, altså tillid til myndigheder, tillid til, til demokrati osv. Altså skat er noget meget grundlæggende, og man skal simpelthen kunne stole på, at alle betaler det, de skal i skat, og at skattevæsenet opdriver øh, den gæld, der måtte være, og også at skat fører kontrol med, at der ikke bliver svindlet. Og hvis, hvis det ligesom øh, ikke øh, hænger sammen, så, så begynder det altså at smuldre. Ja, fordi vi bor jo i et land med et af verdens højeste skattetryk, og så må man også gå ud fra, at når man, du betaler så stor en del af sin indtægt ind, at så er der også nogen, der gider at forvalte den ordentligt, og den ikke bare ryger sted til rige mænd Men det er, jo også, det er også tilliden til, at noget, når noget sådan det her bliver afdækket, hvad det jo er blevet. Altså når man finder ud af, at den her svindler fundet sted, at de her penge er fosset ud, men ved, at uh, Sanjay Shah har siddet nede i Dubai i sus og dus, han har mænget sig med britiske popstjerner, han har levet et liv, som er fuldstændig verdensfjernt for langt de fleste danskere, altså, som ikke, ikke kunne drømme om at få råd til det. Det er den ene ting, og så opdager man det og så har man alligevel nu et system, hvor det rent faktisk øh, fortsat kan lade sig gøre. Det, det, er altså, det er virkelig grove løger. Det er jo på linje med, at altså det, det at have tillid til, at skatten bliver kontrolleret, det er her i velfærdsdanmark vel på linje med, at man kan få lægehjælp, at man har de der fundamentale velfærdsrettigheder. Hele motivationen for at betale skat afhænger jo, at der er den her grundlæggende tillid til, at myndighederne gør deres arbejde, både i skattevæsenet og ude i, i velfærds -Danmark. Men Mads, man kan også sige, altså, i forhold til det her med kontrol kontra indtægter, altså, det er jo heller ikke sådan, at vi stiller en betjent på hvert gadehjørne for at undgå al kriminalitet. Der er vel et eller andet balance et eller andet proportionsforhold, i forhold til, hvor mange kræfter skal vi bruge på at undgå mindre forbydelser? Jamen, 50 millioner kroner, det, det synes jeg er... Rigtig mange penge. Alene det, at man vil acceptere og tolerere, at de ryger ud af landet til folk, der ikke burde have dem, synes jeg er alarmerende. Men samtidig på det sådan kosmetiske, optiske plan. Altså mange danskere er jo stadig dem, der kan forstå, hvad altså med udbytteskat handler om, fordi det er meget abstrakt, men dem, der har været i stand til at begribe det og har sat sig ind i det, de er jo stadig gang med at fordøje hvor vanvittigt, vanvittigt det er, at det har været muligt at stjæle 12,5 milliarder, 12,7 milliarder fra statskassen. Mm. Det er jo Danmarks historiens største størst røveri, mm. og der burde man jo forvente, at uanset hvad det kostede, mm. at så var det blevet stoppet, at det ikke længere var en mulighed. Ja. Og det er jo det, der er så chokerende, at, at det, det er det tilsyneladende, og det bærer jo ved også til en følelse af straffrihed, af ansvarsløshed, og at, at dem, der ligesom hersker over skattevæsenet, de kan typisk bare gøre, hvad de vil. Nu nævnte du selv lige den der YouTube-video, som var helt øh, legendarisk på den øh, groteske måde. Sanchez sagde, som viser frem i sit hjem i Dubai, og som har fået installeret et gigantisk akvarium. Han fortæller, at det har taget 20 mand to dage at installere det, øh, og øh, det har kostet omkring en halv million dollars, hvor man bare må sige tusind tak til de danske skatteyderer. Ja, det, det har vi betalt. Ja, det er helt grotesk. Og hvis man vil læse den der skønne akvariehistorie, så er den altså inde at finde på berningsk.dk. Nå, her i salongen, der følger vi jo også nøje regeringsforhandlingerne. Øh, der sker ikke så meget i denne her uge. Der er stadigvæk mange, mange partier med inde ved borgerne. Jeg kunne godt tænke mig at høre, at jeg her sådan en uges, en uges tid efter valget. Hvad refleksioner har ligesom sådan bundfældet sig om, hvad det egentlig var for et valg? Det, jeg går og spekulerer meget over, det er jo, at vi fra altså, hvad hedder det, altså, skatteyderne er jo med til at understøtte partierne. Vi er jo med til at betale for øh, deres hvad hedder det, bemanding, øh, hvad hedder det, deres kampagner osv., og de har selvpartierne ansat flere og flere personer til at hjælpe, rådgive, professionalisere og strømligne deres kommunikation. Og hvis man holder altså de midler, de bruger og de ressourcer, de har op imod altså simpelthen kvaliteten af de valgkampagner, de har lavet, så, så er jeg simpelthen chokeret over, hvor dårligt... Ja, det er ikke imponerende. Hvor, hvor, hvor helt enormt dårligt det er. Med undtagelse af Liberal Alliance, som lykkedes med at lave en, en sjov, øh, nyskabende valgkampagne, så må man bare se på de andre. Altså værst af alt selvfølgelig øh, de, de konservative, men, men også i virkeligheden øh, socialdemokraternes kampagne, var, var jo meget øh, træt og Det er en meget velsmurt maskine, de har, ja, men, men du kan selvfølgelig diskutere om det, det, kommunikationen ma, ma, ma, er specielt. Ma, maskinen er, sådan, øh, er, er velsmurt og, og uhyggeligt effektiv, men selve kampagnen som et, øh, hvad skal man sige, et interessant øh, opsigtsvækkende produkt, synes jeg virkelig var en, en flad fornemmelse, og fuldstændig blottet for humor. Men, men det er rigtigt, og jeg, jeg synes også, det er det, der står tilbage øh, efter valget, det synes jeg virkelig var den der sult efter lederskab derude hos danskerne. Jeg synes, det var den, der kom til udtryk. Jeg er også sikker på, at det var derfor, Mette Frederiksen vandt i sidste ende. Det lederskabsalternativ, der var til højre, det var simpelthen for svagt. Det var, hun gik frem, Altså, eller hun gik ikke frem, men hun vandt magten. Lykke fik et ja. godt valg, ikke? Liberal alliance, fordi det var jo det, det lykkedes, der lykkedes for dem, også med den her kampagne. Det var jo simpelthen at få øh, Alex vanopslag til at fremstå som sådan en moderne lederskikkelse, der kan finde ud af noget, og, og som har humor, og som... Han ligner også sådan en, man, man godt gider. Og, og, og det, der synes jeg... Altså særligt hos de konservative, men jo også hos venstre, der, der synes jeg synes det var mere træt end, end socialdemokraterne var. Altså, og, og noget af det jeg tænker meget over, have bagefter sådan fremadrettet det, det er der i høj grad, altså, Hans øh, Søren Papes skæbne. Mm. Altså hvad kommer der til at ske hos de konservative? Det synes jeg er det klart det mest spændende efterspil, øh, fordi de har sat sig så meget på ham som person, og det er der jo en risiko ved, fordi øh, akkurat som vi taler om før med Trump, ikke? jeg synes han ejer det nederlag. Meget mere end alle andre partiledere gør, altså meget mere end, end Jacob Ellemann og Morten Messerschmidt og hvem det ellers gør. Han ejer den, og det, det, det må få en konsekvens. Og det jeg ser nu, det er sådan nogle krusninger, det begynder at rulle nu. Og det, det synes jeg virkelig bliver interessant. Altså, kan han rejse oven på det der? Altså, hvad skal der ske? Nok næppe. Det er i hvert fald meget svært at se. Jeg synes også, noget af det, der virkelig lige skal sætte sig, det er, hvor voldsomt store forskydninger der er sket, altså især i Blå Blok. Jeg sad lige og kiggede meningsmålinger tilbage, et halvt år tilbage i maj. Hvis vi ser på Liberal Alliance, jeg lå de lige omkring spærregrænsen, Lars Løkke var lige, havde lige stiftet sit parti, det var også lige over spærregrænsen. Inger Støjberg sad på det tidspunkt stadigvæk i en fodlænke. Mm. Og her, seks måneder efter, der de tre partier, som er stormet frem i Blå Blok, de får 25 procent af alle stemmer. Mm. Det synes jeg er en helt vild forskydning, og jo også siger noget om vælgernes illoyalitet, men også om personificeringen, og, og hvor villig man er til at, at flytte sig, nærmest en sådan en lemminge-effekt i forhold til, hvad meningsmålingerne viser i løbet af en valgkamp. Ja, og så lidt hvad man siger, som med demokraternes manglende evne til at gennemføre et generationsskifte, bringe nye interessante talenter frem og så er det jo også bare slående, altså, hvis man kigger på blå blok over en bred kamp, der er ikke rigtig nogen, der har den. Det er rigtigt. Men det viser også, at det er svært, og, og, og det, altså det Løkke vinder på, det er jo, at han er en person som danser. altså han er en figur, danskerne kender og kan forholde sig til, og det er jo også det, Mette Frederiksen vinder på. Men det, at det er svært, er jo ikke det samme, som det er umuligt, og det er jo det, vandopslag beviser. Mm. Så på en eller anden måde, synes jeg også, vandopslag bliver et spejl på de andres træthed. Altså der står øh, Løkke, og der står øh, Jakob øh, Elemand. og der er bare ikke nogen af dem, der rigtig ligner nogen, der kan noget spændende. Ja. Den dame og den herre, så noget vi simpelthen øh, afslutningen. Tak, fordi vi måtte være med i salongen. Jamen, tak tusind for det. tak, fordi vi ville komme, Birgitte Boer og Mads Brygger. Jeg hedder Mette Østergaard, og jeg er tilbage med nye gæster i Østergaards Salong og en uge. Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted?